Wir lagen seit einer halben Stunde eingezwängt in extra für uns hergestellten metallischen Radkästen. mutana jägerinnen hatten sie in nächtlicher, geheimer und sehr gefährlicher Arbeit unterhalb der wuchtigen Radschlitten des gepanzerten Zuges angebracht, der die wichtigsten Städte des Kontinents zur Hafe miteinander verband. Es war unsere einzige Möglichkeit gewesen, unbemerkt ins Kritumo die Festung der kyp zu gelangen. Die Endstation des Zuges befand sich im Innern des Krytumo. Seitdem wir aus der weiten Ebene in den Tunnel gefahren waren, herrschte um uns herum tiefe Dunkelheit. Adler! Ja? Ist alles okay? So weit, so gut. Meine Beine sind eingeschlafen. und Irgendwann muss dieser Zug doch halten, sonst sterben sie doch ab. Es kann nicht mehr weit sein. Rokete! Alles in Ordnung. Kannst du was sehen? Meine Augen sehen in der Dunkelheit etwas besser als Terranische oder arkonidische. Und? Ich kann leider auch nichts erkennen. In diesem lichtlosen Tunnel spüre ich jedoch etwas. Was denn? Ich spüre die stachelnde Kryptomo-Festung, ihre kalten, toten Mauern. Ich spüre die Anwesenheit der Igelwesen. der kyp -Kranar. Das hört sich nicht sehr aufwundernd an. Und? Spüre die Angst der Mutana-Frauen im ersten Waggon. Der Zug der Kyp Granar transportierte eine ungewöhnliche Fracht. Aus allen Teilen des Kontinents zur Harfe hatten motana jäger Frauen eingefangen, die im dritten Monat schwanger waren. Sie mussten sich im Krytumo einer Prozedur unterziehen, die geheimnisvoll die Quote genannt wurde. Da hinten ist Licht. Wir erreichen das Ende des Tunnels. Der zehn Waggons umfassende Zug mit der gepanzerten grünen Lokomotive an der Spitze fuhr aus dem dunklen Tunnel in eine etwas breitere und hell erleuchtete Röhre, die wie ein unterirdischer Kopfbahnhof aussah. Vor dem Eintritt in den Bahnhof erfasste ein unsichtbares Energiefeld den Zug und hob ihn ein wenig an. Eine plötzliche Leichtigkeit befiel mich. Das Malen von Metall auf Metall hörte übergangslos auf. Der Zug schwebte lautlos und dicht über den Schienen in den Bahnhof, wo er wenig später zum Stillstand kam. Die Tür des ersten Waggons flog auf. Die Schreie der schwangeren Motarner Frauen erschütterten mich. Wurde ihnen bereits am Bahnhof etwas angetan? Ich öffnete meinen Kasten einen Spalt und blickte hinaus. Auf dem Bahnsteig hielten zwei kranar einige Frauen mit den Waffen in ihren linken Metallarmen in Schach. Ruhe, verdammt! Haltet eure schmutzigen Mäuler, sonst bekommt ihr die Neuropeitschen gleich hier vor Ort zu spüren. Was soll der Land? Es ist doch bald vorbei. Seid ihr nie wieder. <lacht> da bewirbt die Nächte. <lacht> <lacht> Raus hier jetzt! Alle zu den Türen, aber schnell! Ich spähte wieder hinaus. Die Luft war rein. Ich sah, wie Atlan schon aus seinem Radkasten schlüpfte. Rokete war bereits draußen. Er musterte Wände und Decke. Keine Mikrokameras. Alles in Ordnung. Ich dachte, ich müsste für immer und ewig unter diesem Zug gequetscht bleiben. Wir bewegten uns auf Zehenspitzen an den Waggons entlang. Rokete war als einziger bewaffnet. Er hatte seinen doppelläufigen Strahler dabei und hielt ihn im Anschlag vor sich. Jeden Augenblick können vorn oder hinten am Zug Kyp Granat auftauchen. Dann bleibt uns als Rückzug nur ein Eisenbahnwaggon, in dem wir uns verbarrikadieren, bis uns die Küpter rausholen. Achtung! Ja. Niemand da. Dampf. Es ist nur Dampf. Wahrscheinlich eine Art Reinigungsfunktion des Zuges. Dort eine Tür! Atlan deutete auf einen dunklen Fleck ziemlich weit hinten in der schlauchartigen Halle. Wir huschten weiter, überquerten den Bahnsteig. Wenn wir diese Tür öffnen, könnte das Wärmefeld uns lokalisieren und Alarm auslösen. Dann wären die Igel schnell bei uns. Wir müssen es dennoch probieren. Roden legte seine Fingerspitzen gegen die Fläche. Die Tür glitt zur Seite. Es klappt. Wir betraten einen dunklen Gang. Während die Tür sich schloss, holte Roarketa ein Leuchtstäbchen hervor. Im schummrigen Licht der Minitaschenlampe gingen wir weiter. Unsere langgezogenen Schatten flackerten auf den Wänden. Zwischen den Büschen schoben sich die kantigen Schädel riesiger Raubvögel hervor. Ich werde dir das größte Geheimnis Aschirtumus zeigen. Zephyda, die Gefährtin Perry Rodens und Atlans aus dem Wald von Padan, war auf Wunsch Garombis im Dorf der Mutana von Aschirtumo geblieben. Aus Sicherheitsgründen durfte sie an der Erkundung der kyprana festung nicht teilnehmen. Zu der Roden, Atlan und Rakete, der stämmige Nomade bei Kalkains in der Nacht zuvor aufgebrochen waren. Bisher fehlte von ihnen jedoch jede Spur. Am späten Nachmittag erreichte die kleine Fladox-Karawane ein ausgedehntes Schluchtensystem. Dort vorne siehst du eines der Naturwunder zur viel Zephyda. Ein inzwischen ausgetrockneter Fluss hat die Schluchten in das Felsmassiv gegraben. Das ist das Land der Femesänger. Die bog in eine Seitenschlucht ein. Dahinter lag eine Höhlensiedlung. Zephyda entdeckte rechts und links in die Felswand gehauene Fenster, Türen und Balkone. Motaner kamen zum Vorschein. Einige Motaner näherten sich. Neben Pfeil und Bogen trugen sie lange Speere, mit denen sie ohne Problem Fladox-Reiter aus dem Sattel stoßen konnten. In ihrer Mitte ging eine alte Frau, bei deren Anblick Zephyda sich ungläubig die Augen rieb. Ratlos sah sie zwischen Garombe und der Frau hin und her. Die andere Frau glich der planetaren Majestät in Gestalt und Größe, selbst ihre Bewegungen unterschieden sich kaum. Lediglich in der Haartracht bestand eine Abweichung. Das Spiegelbild trug den Kopf kahlgeschoren. Ich grüße dich, meine Schwester. Mein Zwilling Antlosa führt die Femesänger an. So hat es meine Vorgängerin bestimmt. Was hat er dein Hirn verbrannt, Schwester? Wie kannst du es wagen, mir eine Fremde anzuschleppen? Wenn sie den Küppkranar unser Versteck verrät, Sind wir verloren? Und falls sie herumschwatzen sollte, was wir hier tun, auch. Hast du vergessen, dass jegliche Kenntnis der Beschäftigung mit den verfemten Gesängen unserer Ausrottung zur Folge haben kann? Die planetare Majestät glitt flink aus dem Sattel und baute sich vor ihrer Zwillingsschwester auf. Die beiden Frauen blickten sich lange in die Augen. Ihre Nasenspitzen berührten sich fast. Ich kenne die Gesetze, die uns diese Igelwesen auferlegt haben. Aber ich vertraue meinen Träumen. Deshalb sind wir hier. Du wirst Seyfüder in die Geheimnisse der Femesänger einweihen. Nun gut, ich werde sie prüfen. Eine Fremde bleibt sie trotzdem. Du kannst nicht verlangen dass wir sie wie eine von uns behandeln. Zephüder ist mein Gast. Du wirst sie entsprechend aufnehmen, Schwester. Sobald die Zeit gekommen ist, wirst du mich über den Fortschritt eures Gesangs in Kenntnis setzen. Los, Fledders. führte zu einer Kreuzung. Wir wandten uns nach links und stießen drei Korridore weiter auf eine Maschinenhalle. Vereinzelt brannten Notleuchten an den Wänden. Sie verbreiteten fahles Licht. Adlan untersuchte Schränke und Schubfächer, die in der Wand eingelassen waren. Kleinteile und unnützes Zeug. Was wir brauchen, sind Handwaffen. In der Maschinenhalle bebte es. Der Boden vibrierte. Die drei Männer warfen sich blitzschnell in Deckung. Was ist das denn? Der Zug. Er verlässt die Festung. Bei unserer Ankunft hat er keinen solchen Krach veranstaltet. Da hat uns ein Antigraffeld ins Innere geholt. Die Kypkaner schalten alle Systeme ab, die nicht unbedingt notwendig sind. Es passt ins Bild. Sie schonen die Energiespeicher. Den Gesetzen hyperphysikalischer Logik nach, verursachte die erhöhte Hyperimpedanz die Störungen im Bereich der Festung. Es wurde immer deutlicher. Nicht nur die interstellare Raumfahrt war zusammengebrochen, sondern auch die planetaren Energieflüsse. Weiter! Was war das? Es kam vom Ende der Halle. Schon wieder. Wir müssen nachsehen, was da los ist. Wir schlichen durch die Halle in Richtung der Schreie. Wir betraten einen weiteren Korridor, der verlassen dalag. Nur zwei Notlampen brannten. Wir entdeckten eine breite Treppe mit kurzen Stufen, die in eine Art geräumiges Cockpit führte. Durch eine verspiegelte Fensterscheibe blickte man von oben in einen grell erleuchteten Operationssaal. Unten standen drei Köpkraner in grünen Kitteln mit Atemschutz in einem flachen Waschbecken. Eine der jungen Mutana-Frauen aus dem Zug lag gefesselt auf einer elektrischen Liege. Zwei ältere Mutana-Frauen hielten sie fest. Bei den Göttern nachkotzen. Oh sie hat geschrieben. Ziphyda ließ sich auf den felsigen Boden sinken. Von ihrer Position aus überblickte sie den hinteren Teil des ausgedehnten Schluchtensystems. Einen Steinwurf entfernt saß eine Gruppe aus 20 Frauen. Antlosa kam mürrisch auf Zephyda zu. Es ist der Wille meiner Schwester. Meine Vermutung ist eher dass die Kyp dich als Spionin zu uns geschickt haben. Sollte sich mein Verdacht als richtig erweisen, hast du dein Leben verwirkt. Komm mit! Sie gingen zu der Gruppe der 20 Frauen, die nun am Rande der Schlucht einen inneren und einen äußeren Kreis gebildet hatten. Die Femesängerinnen empfingen Zephyda freundlich. Antlosa wies Barsch in die Mitte des inneren Zirkels. Setz dich hier hin! Und rühr dich nicht vom Fleck. Aber für gewöhnlich nimmt eine lokale oder planetare Majestät diesen Platz ein. Oder eine ihrer Wegweiserinnen. Sehr richtig. Ich habe erwartet, dich auf diesem Platz zu sehen. Heute ist das nicht der Fall. Aber Wir ich beginnen kann nicht mit dem Choral an den Flügelschlag. Mit dem Choral an den Flügelschlag? Aber er zählt der ersten Kategorie der verbotenen Gesänge. Ich. Ich. Ich kenne ihn nur aus Beschreibungen. Hier in der Schlucht der Filmsänger gelten diese Gesetze nicht. Du singst mit, oder? Du hast mich doch vorhin richtig verstanden. Fangen wir an. Zephüda spürte in sich eine seltsame Anspannung. Es kam ihr vor, als bliese jemand ihren Körper auf, bis sie platzte. Sie wollte aufspringen und wegrennen, aber ihre Reflexe waren auf merkwürdige Weise außer Kraft gesetzt. Mit einem letzten, bewussten Gedanken begriff Zephüda, dass dieser Gesang alles überstieg. Was ihr bekannte Mutana jemals dargeboten hatten. Eine Intensität fremder Empfindungen wuchs in ihr heran. Sephyda schrie. Zumindest in ihrer Einbildung. Von allen Seiten stachen Messer auf sie ein. Die Schmerzen rasten durch ihren Körper raubten ihr die Wahrnehmungsfähigkeit fast völlig. Es ist schlimmer als auf Ruhe! Schlimmer! Viel schlimmer! Sein Fels bei Sie für das Sinne arbeiteten übergangslos mit erhöhter Sensibilität. Tonnenschwere Felsbrocken bewegten sich. Erst schwankten sie ein wenig hin und her, dann schwebten sie hoch in die Luft. Der erste Felsbrocken schnellte in den Himmel hinauf. Die anderen folgten, wie von unsichtbaren Kanonen hochgeschossen. Zephyler fielen fast die Augen aus dem Kopf. Die Felsbrocken kehrten nicht mehr zurück. Keiner stürzte innerhalb der Schlucht zu Boden. Und von nirgendwoher drang das Aufschlaggeräusch an ihre Ohren. Zephyda saß wie betäubt da. Die Gesichter der 20 Femesängerinnen wandten sich ihr zu. Dann fiel sie bewusstlos zu Boden. Ich Adlan meine Hand auf die Schulter. Ich fühlte, wie sehr ihn der Anblick der hilflosen Mutana-Frau mitnahm. Mir ging es genauso. Dies scheint ein geheimer Kontrollraum zu sein. Die Kyp-Kranar-Mediker unten im Saal können uns weder sehen noch hören. Ein Moment. Ich schalte die Mithörfunktion ein. Der nicht. Auch nicht. Ah. Der hier müsste es sein. Zwei der Küpkrama mediker näherten sich der elektrischen Liege und entblößten rücksichtslos den Unterleib der jungen Mutana. Sie wehrte sich so heftig, dass die anderen Frauen sie auf die Liege pressen mussten. Auf die die Motaner Frauen schüttelten den Kopf, ohne die Köpkrana anzusehen, und pressten das junge Opfer noch tiefer in die Liege. Einer der Mediker steckte ihr einen Trichter in den Mund und flößte ihr eine dunkle Flüssigkeit ein. Diese Igel auf Igel. Wahrscheinlich flößen sie ihr eine Art Beruhigungsmittel ein, hoffentlich. Es dauerte nicht lange bis sich der Körper der jungen Mutana-Frau entspannte. Die motana begleiterinnen ließen den Körper der jungen Frau aus der Umklammerung und hielten sie nun bei den Händen. Gleich ist es vorbei, gleich. Sei der dritte köp Medica hantierte am Waschbecken an einer Apparatur. Dann drehte er sich um und näherte sich der Liege mit einem spitzen Saugrohr in den Händen. Er führte es brutal in den Unterleib der jungen Frau ein. Die junge Mutana-Frau fing heftig an zu zittern. Körper und Geist wehrten sich gegen das Unvermeidliche. Sie bäumte sich auf. Augenblicke später sank sie in sich zusammen. Die Kip schoben den entnommenen, blutigen Fötus in einen schwarzen Behälter, verschlossen diesen und senkten ihn in einen Bottich, aus dem beißende Kälte dran. Einer desinfizierte notdürftig den Unterleib der Mutana, der andere schob den Bottich durch eine zweite Tür hinaus. Vorsichtig hoben die beiden älteren Frauen die bewusstlose Mutana von der Liege und trugen sie hinaus. Das nennt sich also die Quote. Das geschieht mit allen Frauen auf zur Hafe, die im dritten Monat schwanger sind. Ach, zu welchem Zweck? Tja, wir wissen es nicht. Es ist Zeit, diesen Terror zu beenden. Unsere Zielrichtung ist klar. Wir brauchen ein funktionierendes Terminal, das uns alle benötigten Informationen über das Krytomo und darüber hinaus liefert. Darüber hinaus? Was meinst du damit? Ich denke dabei an die Bastion von Parak und die Bedrohung für die Milchstraße, die von ihr ausgehen soll. Loto Keraeta hat davon berichtet. Ich brauche deren Koordinaten und die Bewaffnung. Sie stiegen in die vierte Ebene hinauf. Auch hier herrschte annähernd Finsternis. Sie rückten ins Zentrum der Etage vor. Dicke Kabelrohre liefen an Wänden und Decken entlang. In einem abgelegenen Raum zwischen zwei Korridoren errichteten sie einen Stützpunkt. Hieraus wollen wir alle weiteren Vorstöße durchführen. Noch immer verfügen wir über keine einzige brauchbare Information. Außer, dass alle Energiesysteme in dieser Festung wegen der erhöhten Hyperimpedanz zurückgefahren sind. Abgesehen von den elektrischen Systemen. Ich schlage vor, dass wir einzeln bis in die Mitte der Festung vorstoßen und uns nach zwei Stunden hier wieder versammeln. Wenn sich etwas Unvorhergesehenes ereignet und dann einer von uns hier nicht mehr auftaucht, sollten wir davon ausgehen, dass er in die Hände der Köpkraner geraten ist. Und dann? Die übrig gebliebenen versuchen sich zurück nach Billy End zu schlagen und die Montana zu alarmieren. Also los. Viel Glück. und gingen in verschiedene Richtungen. Ich schlich mich durch einen engen, schwach beleuchteten Flur, der meiner Meinung nach tiefer ins Innere der Festung führte und prägte ihn mir gut ein. Am Ende des Ganges nahm ich einen Schatten wahr und flüchtete mich schnell in einen Raum, der wie ein Büro aussah. Ich duckte mich hinter ein bewegliches Schrankelement. Der Schatten kam näher und Betrat das Büro. Licht ging an. Verfluchte Montana. Was ist das denn? Der entdeckte mich hinter dem Schrankelement und richtete den künstlichen Arm mit der integrierten Neuropeitsche auf mich. Ich gab dem Schrank einen Stoß. Dieser fiel gegen das Igelwesen, das mit dem Rücken an die Wand prallte. Einige Stacheln knickten um und zersplitterten. Ich setzte sofort nach und sprang dem Küppgranat mit beiden Beinen voran in den Bauch. Zwei Handkantenschläge auf die feuchte Schnauze. Aus. Der Igel sackte in sich zusammen. Nur weg hier, sonst kommen noch andere. Ich verstaute den Küppgranat im Schrank und machte mich sofort auf den Rückweg. Nach zwei Stunden erreichte ich wieder den Stützpunkt. Adlan war schon da. Wo ist Rakete? Keine Ahnung. Perry, ich habe ein paar Küb Granat beobachten können. Ihnen ist offenbar langweilig. Ihre einzige Aufgabe besteht im Absaugen der Föten. Seit Wochen nehmen die technischen Schwierigkeiten zu. Deswegen ist alles abgeschaltet. Vermutlich. Und jetzt kommt's, Perry. Der größte Teil der 200 Mann starken Besatzung ist vor einigen Tagen bei dem Absturz des einzigen Raumschiffes ums Leben gekommen. Und jetzt haltet dich fest, Barry. Es gibt nur noch 30 Krypkanar im Kryptomo und somit nur noch 30 auf diesem ganzen Planeten. Ja. Damit ist die Entscheidung gefallen. Der Kampf kann losgehen. Jetzt müssen wir nur noch auf Rakete warten. <lacht> Du, weil du mir etwas Wichtiges mitteilen willst. Ja. Ich habe eine Entscheidung getroffen und will dich darüber informieren. Oh. Diese Entscheidung hat vor dir schon deine Schwester Garombe gefällt. Ich weiß, dass ich mich dir gegenüber falsch verhalten habe. Und? In dir schlummert ein Unfall. Ungewöhnliches Talent, Zephüder. Daher werde ich dich in eine der Singgruppen integrieren. Du warst in ihrem Zentrum. Du warst der Katalysator und gleichzeitig der Brennpunkt. In dem Augenblick, als du die Schwelle überschritten hast, erlebten die Fame-Sängerinnen einen nie gekannten Kraftausbruch. Die Schwelle... Ja, sie war unglaublich schmerzhaft und auch schön. Du hast bewusst oder unbewusst sofort das Kommando über die Sänger an dich gezogen und die anderen Frauen ausgelaugt. Allerdings besaß die gebündelte Kraft Eures Gesangs noch keine Richtung. Sie verpuffte wirkungslos. Nein, nicht ganz. Die Levitation schwerer Felsbrocken haben wir so noch nicht erlebt. Doch im Umkreis von einer halben Stunde Fußweg litten die Mutaner unter extremer Desorientierung Sie wussten für kurze Zeit nicht, wo sie sich befanden, wer sie waren und was sie taten. Ein paar zogen sich bei Stürzen Verletzungen zu. Ich gebe dir keine Schuld. Es ist also zu gefährlich. Wie wirst du entscheiden? Weitermachen. Du. Bist so stark wie keine von uns. Lerne, deine Kräfte zu kontrollieren. In einem Atem lauschten Adlan und ich in den Korridor. Ein wuchtiger Schatten erschien in der Tür der Besenkammer. Rocket. Oh, ja. Du bist es. Was hast du herausgefunden? In drei Stunden findet in einem Saal der fünften Ebene eine Konferenz statt. Die Krypkranar wollen über ihr weiteres Vorgehen beraten. Ich schlage vor, wir ziehen uns zurück. Der nächste Zug trifft in zwei Stunden ein. Den nehmen wir. Ich schlage den Übernächsten vor. Vielleicht erhalten wir durch diese Konferenz mehr Informationen. Gut, dann bleiben wir. Eine Stunde vor der Konferenz brachen Perry und Atlan in die fünfte Ebene auf. Rockete blieb zur Sicherheit im Versteck zurück. Sein muschelförmiger Halbschalenhelm zeichnete sich deutlich vor der Wand in der Kammer ab. Darunter glühten seine roten, schlitzförmigen Augen. Gebt auf euch acht. Perry Roden und Adlan. Danke, Rockete. Es wird schon werden. Wenn irgendetwas passiert. Es wird nichts passieren. Ihr seid erfahrene Männer und habt schon eine Menge geleistet. So weit war Rokete noch nie gegangen. Ich hatte bei ihm bisher immer ein Gefühl der Reserviertheit uns gegenüber gespürt. Wir gaben uns schweigend die Hand. Dann machten wir uns auf den Weg. Adlan deutete auf einen Durchgang. Wir warteten, bis sich kein küpp kranar mehr im Korridor sehen ließ. Dann schnellten wir vorwärts und schlichen an der Wand entlang. Wir verschwanden in einem Seitenkorridor, versteckten uns in einem Depot für Wartungsmaschinen. Die Kontrollleuchten der tonnenförmigen Geräte schimmerten schwach. Das Depot besaß zwei weitere Ausgänge. Wir sollten so schnell wie möglich verschwinden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass man uns beobachtet. Von dem Küpp ist weit und breit nichts zu sehen. Halt! Hörst du? Mit etwas Glück befindet sich der Konferenzraum ganz in der Nähe. Atlan ging zu einem der Ausgänge. Hier ist eine Stahltür. Vielleicht kommen wir näher ran. Adlan, nicht öffnen! Adlan öffnete die Tür. Wir starrten in die verdutzten Gesichter der Köpkrana, die in einem hell erleuchteten Saal an einer langen silbernen Tafel saßen. Oh, Entschuldigung, wir haben uns in der Tür geirrt. Ruhig weitermachen! Für Montana, Sie kennen wohl keine anderen Humanoiden. Hier entlang, schnell! Es war zu spät. Ein Blitz erhellte den Raum, blendete uns. Die zweite Stahltür blähte sich auf und fiel aus den Angeln. Gelber Rauch strömte in das Depot. das! <lacht> Das Gas verzog sich. Meine Augen brannten. Verschwommen blickte ich in die Mündungen von Strahlern. Komm mit! Hans Loser erhob sich und ging voraus. Zephyda folgte ihr. Sie suchten erneut den hinteren Teil der Schlucht auf. Hinter einer Biegung öffnete sich die Schlucht zu einem kleinen Tal. Dort hatten die Motana mehrere Plattformen gezimmert. Auf der größten saßen zwei Dutzend Sängerinnen und sahen ihnen gespannt entgegen. Die vordere Seite des Doppelkreises war noch offen. Der Platz in der Mitte Nicht besetzt? Zephyda stockte. Sie trat zur Seite, wollte Andloser vorbeilassen, für die der Platz in der Mitte reserviert war. Aber die alte Frau stand ein Stück weit oberhalb der Plattformen auf einem Felsvorsprung. Es ist dein Platz. Ich soll in die Mitte von nun an immer. Endlich begriff Zephyda, worin die Entscheidung bestand, von der Antlosa gesprochen hatte. Sie sollte die Anführerin der Femesängerinnen sein. Vorsichtig schritt sie in die Mitte des Doppelkreises, setzte sich und schlug die Beine unter. Nach einem kurzen Blick in die Runde schloss sie ihre Augen. Sideris, Renonis, Spirelli. Zulibi, sideris, renonis, spirili. Zulibi, sideris, renonis, spirili. Zulibi, sideris, renonis, spirili. Zulibi. Sideris, wina jest taka. Statt der starren Weißen Welt zieht es mich hin! Sieh darin. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Schneller als jemals zuvor steuerte der verfehlte Gesang seiner Schwelle entgegen und überschritt sie. Wieder erhoben sich herumliegende haushohe Felsen in die Luft. Aber dieses Mal schossen sie nicht wie von einem Katapult beschleunigt in die Höhe. Sie schwebten sanft empor, bildeten eine Spirale und schraubten sich in der Schlucht aufwärts. Antlosa blickte von ihrer Position auf das Geschehen. Weil, weil ich, schon sagen, ich wusste es, es ist wieder so weit. Zephyda spürte jeden einzelnen Felsen. Die tonnenschweren Gewichte bedeuteten ihr nichts. Es hätte ebenso das halbe Gebirge Asch-Irtumus sein können. Die Felsen folgten ihren Gedanken, gesteuert von der Geisteskraft der 24 Sängerinnen und der Frau in ihrer Mitte. Felsen zum Boden zurück, schaukelten ein wenig und lagen dann ebenso still wie die Sängerinnen, die nacheinander erschöpft zu Boden sandten. Runzlige Hände streichelten Zephydas Gesicht. Feuchte Tropfen fielen auf ihre Haut. Ach, du weißt ja nicht, was dieser Erfolg für ehemalige Jägerinnen wie mich bedeutet. Dies war das erste Mal in der Geschichte der Femesänger, dass eine kontrollierte Handhabung der von uns erzeugten Phänomene gelungen ist. Ein Zufall. Mehr nicht. Ich bin müde. Nur müde. <lacht> Du verschließt dich noch immer vor der Wahrheit, Sifhüder. Erst deine Anwesenheit machte es möglich. Und das in so kurzer Zeit. Ich will schlafen. Wenn wir diese Brocken in die Luft heben können, warum nicht auch Raumschiffe ja. Warum nicht? Morgen berichten wir Garambe von unseren Fortschritten. köp Granar verstanden sich auf Foltermethoden mit Hilfe von Stromschlägen. Roden und Atlan lagen nebeneinander auf zwei elektrischen Liegen. Dazwischen stand auf einem Hocker der Trafo. In unregelmäßigen Abständen tippte ein Kipp Granar Mediker den Drehschalter mit seiner künstlichen Klaue an. Sofort raste eine Schockwelle durch ihre Körper. Ah! Schlag durchdrang mich. Ich meinte, meine Knochen springen zu hören. Für einige Sekunden verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder klar denken und sehen konnte, hing die künstliche Metallklaue des Igelwesens unmittelbar über meinem Gesicht. Mortana Männer, <lacht> ihr müsst verrückt geworden sein. Was sucht ihr hier? Wir, wir suchen Informationen. Wir handeln ohne Wissen unserer Familien. Es weiß keiner, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Ah! Oh! Oh! Mortaner Männer handeln nicht eigenverantwortlich. Diese Erkenntnis ist so alt wie das Kultumor. Entweder ihr lügt oder ihr seid geisteskrank. Ah! Ist die Wahrheit. Ihr habt gegen unsere Gesetze verstoßen. Ich will wissen. Wer euch geschickt hat und was ihr hier wolltet, ihr habt bis morgen Zeit, es euch nochmals zu überlegen. Die nächste Sitzung wird schlimmer. <lacht> Fledocks brachten Zephyda, Antlosa und die zwei Dutzend Feme-Sängerinnen wohlbehalten nach Billy End. Die Vögel trotteten in Richtung Stadtzentrum, zum verzierten Holzhaus der Planetaren Majestät. Zehyda eilte ihnen voran. Sie hoffte, Atlan gesund wiederzusehen, sah aber nur Rakete vor dem Haus Garombes stehen. Rokete! Wo sind Perry und Atlan? Adlan und Perry stecken noch im Krytomo. Als Gefangene. Als Gefangene? Wo ist Garombe? Sie schläft. Weiß sie es schon? Ich bin eben erst angekommen. Garombe! Garombe! Zehüter? Handloser? Ich freue mich, euch zu sehen. Die Kypkana haben Perry und Atlan gefangen. Was? Sie werden nicht lange brauchen, um Perry und Atlan auszuquetschen wie reife Früchte. Wenn sie erst wissen, was wir planen, ist es zu spät. Deshalb verlange ich von euch, dass ihr mir jede Unterstützung gewährt. Mit dem nächsten Zug brechen wir auf. Wie? Natürlich. Wir brechen mit dem nächsten Zug ins Krytomo auf. Die Kypkrana dürfen keine Gelegenheit erhalten, umfassende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das haben sie nach der Entdeckung der beiden Eindringlinge schon getan. Die Kypkrana kontrollieren die Züge jetzt stärker. Das ist richtig, aber sie lassen sie dennoch in die Festung. Die Quote bedeutet ihnen mehr als alles andere. Wenn wir erst drin sind, hält uns keiner mehr auf. Du willst... Ich will den Beginn einer neuen Zeit. Die kyp werden keine Gelegenheit erhalten, ihre Waffen auf uns zu richten. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Volkes übertreten wir sämtliche Verbote und schlagen die Unterdrücker mit der einzigen Waffe, die wir besitzen, den verfemten Gesängen. Und außerdem müssen wir Adlan und Perry Roden retten. Ja. Es soll geschehen, wie du es gesagt hast. Gut. Wir nehmen den nächsten Zug ins Kritomo. noch auf den elektrischen liegen. Die Stromschläge hatten wir bereits hinter uns gebracht, ohne die Motana von Bidian zu verraten. Die Köpkranar gingen zu feineren Folterinstrumenten über. Edelstahlnadeln drehten sich blitzschnell auf einer metallenen Apparatur. Die Nadeln rotierten nur wenige Zentimeter von unseren Köpfen entfernt und kamen immer näher. Sie werden euch erst die Kopfhörer an den Schädel und zuletzt das Gehirn Millimeter für Millimeter aufritzen bei vollem Bewusstsein. Also rückt mit der Wahrheit raus jetzt oder nie. Ich spürte schon den Luftzug der sich drehenden Nadeln an meinen Haaren. Eine ja. der Nadeln sog ein erstes Haar an, riss es aus. Überlegt es euch. Ja. gut. Oh, gut. Gut, hey, Kübcona, wir sagen euch alles, was ihr wissen wollt. Was tust du, Barry? Wir haben keine andere Wahl. Der Eagle reagiert nicht. Der Mediker verzog keine Miene. Entweder hatte er neue Anweisungen erhalten, oder er wollte uns noch ein wenig schmoren lassen. Hey, du! Hörst du nicht? Wir sagen alles! Wir sind keine Montana! Die Nadeln kamen immer näher. Sie rissen uns immer mehr Haare aus. Ich zog den Kopf ein wenig zwischen die Schultern, drückte gleichzeitig das Becken ein Stück nach oben. Mehr Bewegungsfreiheit ließen mir die Stahlbänder, die mich fesselten, nicht. Es brachte zwei, drei Millimeter, mehr nicht. Die Motoren drehten schneller. Der Abstand zur Kopfhaut beträgt... Schätzungsweise nur noch einen halben Zentimeter Stopp! Stopp! Wir kommen aus einer anderen Galaxis! Wir, wir stammen nicht aus dem Sternenozean! Es fing an zu stinken. Aber es roch nicht nach verbrannten Haaren, sondern nach Metall- und Schmierstoffen. Die Nadeln überdrehten. Ich sah ihn lieber zu dem Küppkranat. Adler! <lacht> Herzog. sein Verstand scheint erheblich gestört zu sein! <lacht> Ich sah, wie sich der künstliche Arm des Igels mit Wucht in den Körper bohrte und den Bauch aufschlitzte. Er fiel der Länge nach hin. Das Folterinstrument stoppte und schlug neben meinem Kopf in der Liege ein. Die Nadeln verfehlten mich nur um Zentimeter. Ja. Deine Nadeln stehen übrigens auch still. Barry... Ich bekomme wahnsinnige Kopfschmerzen. Ach, ich auch. Jetzt verstehe ich. Das au. ist ein paar parapsychischer Angriff. Die Femesänger. Adlan, Sie müssen irgendwo in der Nähe sein. Sifida ist vermutlich bei Ihnen. Die Motaner haben ihre Angst vor den Unterdrückern abgelegt und greifen an. Das müssen Sie sein. Hierher! Verdammt, Cifida! Hierher, Hierher! Wir sind in diesem Raum gefangen! Die Stahltür flog auf. Im Türrahmen standen zwei Kipkraner. Oh nein! Wenn schon alles zusammenbricht, dann nehmen wir die Fremden mit auf die Reise. Sie werden uns töten. Wir wanden uns panisch hin und her, versuchten die Stahlbänder abzuschütteln. Die Igel hoben die Metallarme, die Neuropeitschen schnellten heraus und trafen uns. Nein! Nein! Nein! Hinter den Kübkranar tauchte der Schatten eines massigen Körpers mit halbschalen Helm auf. Horkete knallte die staffeligen Köpfe zusammen. Das war knapp. Ich freue mich, dich zu sehen. Borkethes rote Schlitzaugen leuchteten. Ohne die Miene zu verziehen, hob er seine doppelläufige Waffe und schoss in unsere Richtung. Die Stahlbänder sprangen auf. Ich erhob mich, glitt von der Liege und befreite Adlan. Plötzlich stürzte Rocket in unsere Richtung und packte uns beide am Kragen. Vor dem Folterraum warf er uns zu Boden. Rocket, oh was soll das? Zwei grelle Entladungen blitzten in der Folterkammer auf, gefolgt von Explosionen. Der Raum erbebte. Dort, wo die beiden Liegen gestanden hatten, blubberten zwei Pfützen aus geschmolzenem Metall und Plastik. Gestank breitete sich aus. Die Selbstzerstörungsmechanismen der Liegen waren noch aktiv. Wo warst du? Sie wurden während der Einzelerkundung in der Festung von den Kübkranar beobachtet. Aber nur euch haben sie erwischt. Ich bin schnell nach Billy End geflohen, um Hilfe zu holen. Danke, Roquit. Wie sieht es im Innern der Festung aus? Der Widerstand der Kyp-Kranar ist gebrochen. Sie sind alle tot. Adlan! Oh. Ans loser kam mit Zephyda den Flur entlang geeilt. Adlan nahm sie fest in seine Arme. Ha. Die alte Frau stützte sich erschöpft am Arm von Roden ab. Ich bin Antloser, die Zwillingsschwester Garambes, die Anführerin der Femesängerinnen. Die Festung, sie ist in unserer Hand. Solange kein Kyp Granar mit einem Raumschiff von außerhalb entkommen ist, ist ihre Herrschaft auf asch Irtumo beendet. Für Immer! Die letzten Auserwählten sind in Sicherheit. Kein Küpkrana-Medika war noch in der Lage, ihnen ihre Kinder wegzunehmen. Den Schutzherren sei Dank. Ihr habt erstaunliches vollbracht. Ohne Zephyda wäre es nicht möglich gewesen. Sie hat im Zug noch gesungen, als der letzte Küpkrana längst gestorben war. Ich hatte mir solche Sorgen <lacht> um euch gemacht. Diesmal waren Sie durchaus angebracht gewesen. Zum Glück ist jetzt alles vorbei. Und Antlosa gingen durch das offene Tor hinaus vor die Festung. Roden, Atlan und Rakete folgten ihnen. Mutana aus der Umgebung des Krytumos und aus billient begrüßten die Helden freudig. Garombe kam ihnen entgegen, Jägerinnen mit Pfeil und Bogen begleiteten sie. Sie umarmte ihre Schwester und Zephyda. Links, Neben der Festung mit den riesigen Stacheln ragte ein übrig gebliebenes Würfelraumschiff der küpp in die Höhe. Es stand auf Landungsstutzen aus dunklem Metall. Die Kantenlänge des Würfels betrug über 40 Meter. Im Schatten des Würfels saßen die Femesängerinnen im Kreis. Juba. Wir danken dir. Oh, dank dir, Juppahai. Wir folgen dir durch den Sternenozean. ozean Dank dir, Juppahai. Juppahai. Wir folgen dir durch den Sternenozean. Wir danken dir. Oh, dank dir, Juppahai. Garombe näherte sich. Freudentränen standen in ihren Augen. Ihr Körper zitterte leicht, als sie uns alle umarmte. Ihr habt gut gekämpft, alle. Hab Dank, Garombe. Wir taten es für die Motana Aschir Tumos. Meine Schwester und ich haben bezüglich der eingelagerten Föten eine Entscheidung getroffen. Wir werden sie verbrennen und ihre Asche im Wald von Billy End verstreuen? Damit sind sie nach unseren Riten bestattet und gehen in die Gemeinschaft des Planeten ein. Ihr beide habt als junge Frauen geschworen, die Küpkrana zu vernichten. Heute seid ihr ins Krytumo zurückgekehrt und habt euren Schwur gehalten. In der uns bekannten Jahrtausende alten Geschichte der Motana ist es das erste Mal, dass sich eine Majestät und ihr Volk gegen die Unterdrücker erhoben haben. Es liegt an uns, es so schnell wie möglich im Sternenozean von Yamondi weiterzuerzählen. An unserer Absicht hat sich nichts geändert. Wir werden euch unterstützen, wo es nur geht. Roden, Atlan und Rockete? Ja, ich bitte euch im Namen aller Motana, mir zu helfen. Rockete, du hattest als erster Recht. Ich bin eine Eva motana eine Raumfahrerin. Jetzt muss mein Volk den nächsten Schritt tun, die Rückkehr zur Raumfahrt. Es ist richtig und konsequent. Wir werden euch dabei helfen. Wir wollen, sobald wir können, dieses Würfelschiff besteigen, uns mit ihm in den Sternenozean fliegen, um Yamondi von allen Kypkranar zu befreien. Dann lasst uns anfangen! Ich konnte es kaum erwarten, wenn wir erst einmal mit Hilfe der geistigen Kräfte Zephydas im All flogen und von Arsch Irtumo wegkamen stand eine Rückkehr nach baikal Kane und in die Milchstraße nichts mehr im Wege. Doch zunächst mussten Adlan, Rakete und ich den in ihrem Befreiungskampf beistehen. Auf Ashirtumo war den Mutana um Zephyda etwas gelungen, mit dem kein Angehöriger dieses Volkes mehr gerechnet hatte. Gemeinsam mit den Femesängerinnen hatten sie es geschafft, das Joch der Kypkrana Zumindest auf diesem Planeten abzuschütteln. Wobei wir allerdings noch nicht wussten, wann die igelähnlichen Wesen Rache nehmen würden. Ich spürte, wie in mir leichte Zweifel aufkamen, die ich trotz der momentanen Freude nicht so einfach wegwischen konnte. Seit Tausenden von Jahren hatte keine Eva Mutana mehr ein Raumschiff bewegt. Was? Wenn Zephyda die Hoffnungen und Erwartungen ihres Volkes nicht erfüllen würde, dann säßen wir weiterhin auf Asch-Irtumo fest. Vielleicht für weitere tausend Jahre. Ich begriff nach und nach, wie sehr wir noch am Anfang standen. Ganz am Anfang. heiligen Berges hatten es gesungen. Es war der Choral an den Schutzherren. war das wenn es uns nicht bald gelingt die grenze loszuwerden sterben auch wir